Гедрій Кейс весь світ у кишені». Розділ перший, глава перша. Компра чоловіків сиділи за столом, на якому були безладно розкидані гранні карти і покерні фішки, а поміж ними манячило кілька переповнених пільничок, склянки і пляшка віскі. У кімнаті панувала напівтемрява, лише прямо на стіл падало тв'яне зелене світло. Димова завіса під стелею розповзалась на всій біч, відступаючи в тінь. Морган, здорований з холодними кодучими очима й тонким ротом, виклав чотирьох королів і, відкинувшись на стільці, почав тихо барабанити по столу кінчиками пальців. На мить запала тиша, а тоді решта гравців з обуреним бурчанням кинули на стіл свої карти. Джипо, уроджений Джозепо Мандіні, Товстий кордубель з чорним курчавим волоссям, ледь посрібним на скронях, з моглявою шкірою та схожим на дзьоб носом швергонув свої фішки моргану через стіл і сумно всміхнувся. От я вийшов, сказав він. Ну, це так талант. Нічого кращого за дев'ятку не траплялось весь вечір. Ед Блек перебрав ухайну стопку своїх фішок, витягнув чотири і підсунув їх до моргана. Еду у високому, білявому і дуже засмаглому була притамана особливо брутальна привабливість, яка більше подобалася жінкам, але насторожувала чоловіків. Він носив ретельно випрасований сірий фланелевий костюм і розмальовану вручну кроватку. Шовті підкову на пляшково-зеленому тлі. З усіх чотирьох Ед мав найкращий одяг. Четвертий наймолодший гравець Алекс Кітсон, у якому було ледь за двадцять. То був кримесний темноволосий юнак із високими вилицями, пласким носом професійного бійця і тривожними карими очима. Він сидів у сорочці з відкритою шиєю на чорних одюрах штанях. Віддавши Моргану останні фішки, він скривився. Я також сказав Дідсон, я мав чотири кралі, я було подумав, він змов, збагнувши, що інші двоє уважно дивляться на Моргана і зовсім не слухають його самого. Морган саме розкидав отримані фішки в три охайні стопки. Із тонких вуз чоловіка звисла цигарка. Решта гравців прислухались до його швидкого ритмічного дихання. Давши лад фішкам, Морган підвів погляд. Його чорні змійні очі ковзнули з одного обличчя на інше. Блек нетерпляче терплячий мовив. «Що ти думаєш, Пренку?» «Що гризе тебе весь вича?» Морган іще кілька секунд побарабанив кінчиками пальців по столу, а тоді різко сказав. Хлопці, а от не хотіли загребти по 200 тисяч баксів? Усі троє заклякали. Вони знали Моргана достатньо добре, щоб не сумніватися. Слів на вітер він не кидає ще й у таких питаннях. Як ти сказав? запитав Джипо, нахиляючись вперед. 200 тисяч баксів кожному, повторив Морган, зробивши наголос на останньому слові. Лежать собі і нас чекають. От тільки взяти буде їх нелегко. Блек витягнув пачку цигарок, дістав одну і почав крутити між пальцями, замислено поглядаючи на Моргана. Тобто повний куш 800 тисяч, точний він. Мільйон, підказав Морган, якщо ви троє погодитесь взяти участь, то розділимо його на п'ятьох. П'ятьоха? Хто ж п'ятий, різко вет. Ми ще до цього дійдемо, відповів Морган, а тоді відсунув стілець і підвівся. Поставивши долоні на стіл, чоловік нахилився вперед. Його худе, бліде обличчя було напружене. Це буде велика справа, складна, але вона принесе мільйон баксів оготівкою. Бери і клади собі грошенята в кишеню. Дірки вони не пропалять. Усе 10 доларів і купюрами, та не просто так. Працювати доведеться до сьомого поту. 200 тисяч баксів, вражено видихнув Чирпо. Та таких грошей у всьому світі немає. Морган усміхнувся до італійця та хижа як скал зробив його, схожим на голодного вовка. Великий куш, повторив він, такою грошовою в кишені матимеш цілий світ. Дай вгадаю, Френку, втрутився Блек. Йдеться про фонд заробітної плати, станція ракетних досліджень. Морган сів на місце, усміхнувся і кивнув. А, ти кмітливий, де, саме про нього. Ну як тобі, там ровно мільйон. Дрібними купюрами ось його і треба забрати. Френк поглянув просто в вічі Кіцуну, який сидів вражено втріщаючись на нього. Ти чув мене, малий, наполягав Морган. Його треба забрати. Ти що, з божеволів? Кітсун стиснув кулаки. За таку роботу ми не візьмемось Френку. Повір, я знаю, про що кажу. Морган усміхнувся до нього, як старші чоловіки сміхаються до зелених хлопчаків, коли ті раптом бовкнули якусь дурницю. Він перевів погляд на Блека, знаючи, що коли того робота зацікавить, та щось може й вигоріти. Блек митикуватий, малюк Кітсон сміливіший, має силу в руках і вміє водити машину. Але він дурень-дурний. Та коли вже Блек скаже, то нічого не вигорить. Доведеться придумувати інший план. «Що ти скажеш, Еде?» Насупившись, Блек запалив цихарку. «Я б за таку роботу не взявся. Байдуже, який там прибув, але якщо ти хочеш викласти деталі, я уважно послухаю». У цьому був весь Блек. Ніколи не скаже свої думки, доки не почує всіх фактів. Джіпо нервово засовувався, розгублено, проводячи погляди, скітана на Моргана. «Що ж важкого у цій роботі, запокій він?» Морган махнув кіцуну рукою. «Розкажи, малий, ти ж маєш знати, попрацював на ту контору». «Так, відповів Алекс, я знаю. Ця справа нікому не до снаги. Кожен, хто достатньо божевільний, аби спробувати врахти гроші компанії, наривається на велику халепу». Він оглянув присутніх за столом, збентежений, потребує так розмовляти з трьома значно старшими за себе чоловіками. А «Тому, охоплений непевністю, я не жартую». Агентство броньованих автомобілів і може влаштувати веселе життя. Я точно знаю, бо зазначив Френк, колись там працював. Джипо під обличчя долонею і зиркнув з-під на Моргана: Але ти ж маєш план, правда, Френку? Морган проігнорував його запитання, але не відриваючи погляда від Кіцуна. Ну ж бо, хлопчимо, він, він говори, розкажи їм, наскільки все це складно. Алек взяв одну з покраних фішок Моргана. Насупившись, він зеркнув на неї і почав без зупину крутити між товстими пальцями. Перш ніж я покинув агентство, сказав молодик, вони отримали нову машину. До того використовували звичайну бляшанку з чотирноохоронцями. А для нового авто навіть ескорт не потрібен. Машина вищий гатунок, вони настільки впевнені в її надійності, що навіть більше не страхують монтажу. Що ж в ньому такого особливого поцікавився Морган. Пітсон розчесав волосся грубими пальцями, він трохи бентежився від потреби так багато говорити, але щиро прагнув довести Френку, що цього разу він помиляється, пропонуючи таку роботу. То тепер юнак беззастережно вірив Моргану. Усі четверо вже півроку працювали в команді, їм вдалося повернути кілька непоганих справ. Хоч грошей заробляли непогано але й ризик не наважалось. Кожна операція була ретельно спланована Морганом. Кітсон розумів, що 200 тисяч баксів гроші величезні, але який сенс про них мріяти. Морган сказав, що ці грошики лежать і чекають на них. Але як же він помилявся? Він просто не розуміє, про що говорить. Ну ж, бо малий наполягав Френк нас, смішкувати зеркаючи на нього. Що ж такого особливого в цьому новому авто? Кідсон глибоко видихнув. Ти так просто не підійдеш до того френку. Юнак дуже хвилювався, прагнучи добре все пояснити, і голос його тремтів. А автомобільну бороню виготовлено з спеціального сплаву, який неможливо розрізати. Може, він і розплавиться під високою температурою, а от тільки плаватись доведеться кілька годин, якщо не днів. Найпотужніша частина автомобіля двері. На них є замоки з годинковим механізмом. Коли машина завантажується, працівники встановлюють замок. Аби дістатись до станції ракетних досліджень, потрібно їхати 3 години на великій швидкості. А замок встановлюють на 4 години. Це дає водієві додатковий час, щоб з корками на дорозі чи поломкою. Він поклав покривну фішку на стіл і глянув на двох чоловіків, що махнулилися перед і зосереджено вже на панелі, що контролює замок, і з годинниковим механізмом є командна кнопка. Якщо почнуться якісь негаразди, водієві потрібно лише натиснути на кнопку і замок вимкнеться. І що ж тоді станеться на службу? А запитав Морган. Після того, як натиснеться кнопка, ніхто не зможе відчинити двері, доки замка не вставлять знову. А це вже справа професіоналів. Кітсон запалив цигарку і випустив дим через широкі ніздрі. Є ще дещо. У машині встановлено короткохвильовий приймач і передавач, тож з миті від'їзду і в напрямку станції водій підтримує постійний радіозв'язок з агентством. Помітивши, що Морган саркастично посміхається, юнак перевів погляд на джипу і звернувся до нього. Уявімо, що якомусь придуркові прийде в голову пограбувати машину. Він блокує дорогу і пробує зупинити авто. Водій та охоронець миттю виживають заходи безпеки. Водій натискає на кнопку, що збиває замок із годинниковим механізмом, а охоронець вмикає тумблер, який закриває лобове скло і вікна в сталевому жалізі, перетворюючи авто на металеву коробку, яку неможливо відчинити. Тоді охоронець тисне ще на один перемикач на передавачі, що надсилає постійний сигнал. Будь-яка радіофіксована поліційна машина може відстежити той сигнал. І де б не перебувала авто із грішми, поліція його знайде. Виконавши ці три дії, перевізникам лишається лише сидіти і чекати, доки не допомога. Інак струсив попіл і стигарки. Його рука тремтіла від збудження. Як я вже казав, ніхто не зважиться викрасти той автомобіль. Він ніби створений для всіляких проблем. Жипо почухав по тилицю, а на його обличчі в ракі вився в присуджує. Блек взяв колоду карти і почав безстільно і перетасовувати, не вводячи світлих очей з Моргана. А як щодо водія охорони? запитав Френк, чи можна з ними домовитись? Діцун розвів руками, домовитися з ними, ти що, з божеволю, хто тобі такого наплів. Морганові очі лихою висново зблиснули. Я поставив тобі запитання, тож відповідай, не базікай зайвого, мені це не до вподоби. Помітивши його лють, Блек м'яко сказав Рослав Сяфренков, малий же, каже, справа, виглядає принаймні, що він добре проінформований. «Що ж, побачимо насмішкувато», – відказав Морган, а тоді перевів погляд на Кіцуна. «Давай, розкажи мені, чому ти з тими двома не можеш домовитися». Кіцун почав підніти його, приплюснутий ніс виблизько-отм'яному світлі краплинками вологи. «Я з ними працював. Він серйозно глянув на Моргана, і я їх знаю». Водія звати Дейв Томас, а охоронця Майорк Діксон. Вони сміливі, вправні і без проблем дадуть раду зброї. Ті хлопці знають, якщо відіб'ються при нападі, то отримують по 200 тисяч Долари в премії, я ще розумію, що спробуй чинити авто і витягнути гроші не існує. Тому це і діркто не такі дурні, аби зв'язувати з нами і втрачати вигідну та загійну роботу. Ті двоє хлопців в порядні. Ви швидко в цьому переконаєтеся, якщо спробуєте якось їх зацікавити. Якщо все буде настільки складно втрутився джипу, то я не хочу мати з цієї справи нічого спільного. 200 тисяч зелених купа грошей, але навищував на мерцю. Якщо він. Навіть витратити не зможе. Морган усміхнувся. Джипо у таких ситуаціях завжди любив ховатися в кущі. Свої чесноти в нього, звісно, були, але до них точно не належали сміливість і витривалість. Італієць, наприклад, знався на техніці. Далеко не кожен замок міг вистояти проти його чутливих пальців. З того часу Джипо відімкнув багато. Здавалось би неймовірно складних замків, але він завжди мав працювати у спокійній атмосфері. Його ніколи не викликали на стресові роботи, а Морган знав, що ця справа передбачатиме якраз найбільший з можливих стресів. Він запитав себе, чи впорається джипо. Френк не сумнівався, що зможе його переконати взяти за діло, але це ще нічого не означало. Коли настане пора, коли карта вже будуть роздані і стане по справжньому гаряче, все залежатиме від навичок джипо. Якщо його нерви не витримають, справа піде ту під хвіст. «Розслабся», – сказав Морган, поклавши руку на плече джипо. «Відколи ми четверо працюємо разом, я ж непогану для нас роботу знаходив, правда?» джипо кивнув, а інші двоє продовжували вичекольно дивитись на Моргана. «Дрібниці, звісно, вів далі Морган, але всі ми трохи мали грушенят. Та рано чи пізно копи нас розкусять». Ми не можемо і далі братися за незначні справи, що приносять дріб'язок і завжди вникати халепи. От я подумав, що нам би варто було взяти за велику справу, зібрати грошей, а тоді розпрощатися і піти кожен своєю дорогою. На 200 тисяч можна добряче розважитися. Та з такими грішми весь світ буде в кишені, і цю роботу таки можливо виконати. Варто лише ретельно попрацювати, так я знаю, що це непросто. Кітсон вже розповів чимало, але все, що він сказав, правда. Однак дещо він забув. Морган поглянув на тріцю джипу, був стривожений. Кітсон затятий трохи наляканий, а Блек і досі вислітав байдужим. І чекав, що його переконали. Він забув сказати, що це нове авто в експлуатації вже 5 місяців. Щотизня їздить тобі сюди і всі вірять в його неприступність. Усіх разом з Кіцом переконали, що жодна людина при здоровому глузді навіть не подумає про пограбування бронюка. Коли ти вб'єш це собі в голову, то трохи втрачаєш пильності. А твоє підборіддя стає так домовити відкритим для удару. Швидкий хук справа і ти вже на підлозі. Морган навмисне використовував боксерську термінологію, щоб привернути увагу Кіцуна. Вінак йому був потрібен не менше ніж джипо. Френк добре бачив, що малий, добре правний. Тепер у вигляді Кіцуна вже був не такий затятий і значно зацікавленіший. Усе, що Кіцун розповів про машину, я прочитав газети ще кілька місяців тому, вів далі в орган. Ті хлопці з агентства так пишалися своєю тачкою, що усюди і наповен рот базікали про неї. Вони були настільки впевнені в буцім, то ніхто не вдереться до неї. Розпитя, що розпочали купу подробиць. Чим загрозлише звучить опис, тим вигідніше це для бізнесу. Відколи я вперше прочитав про броньовик, мене не покидала думка його пограбувати. Ми можемо це зробити, якщо вам, хлопці, вистачить змужності мені допомогти. Можність справді здобути, але не забувайте про нагороду. 200 тисяч зелених на брата. Блек, кинув попільничку одну цигарку і одразу запалив іншу. Він поглянув на Моргана, і очі його звузились. «І в тебе є план?» – запитав Вед. «Ага», – Морган запалив цигарку, водивши дим через стіл до джипа. «У мене є план, і у нас є купа часу, щоб усе обдумати. Авто щотижня доставлятиме по мільйону баксів до дослідницької стадії ще кілька років. Років п'ять, якщо не більше, так? Це правда, що через броньовик можна легко вскочити в халепу. Але ж тижні минають, охоронці втрачають пил і зосередженість. Аж раптом, як грім серед ясно неба, з'являємось ми. Зачекай хвилинку, сказав кіцу, нахиляючись вперед. Обличчя його, полегкотіло, це все лайно. Ну, скільки часу треба хай навіть на півсонному хлопцю, щоб натиснути на кнопку? Дві секунди? Точно ж не більше. Шість секунд, аби натиснути три кнопки. А тоді авто перетворюється на сталеву черепаху і вже ніч. «Інші, хто нічого не вдіє. Ти вважаєш, що зможеш зупинити машину, виламати двері і впоратись з водіями-охоронцем за 6 секунд? Просто ідіотська ідея. Гадаєш?» – глузливо уточнив Морган. «Та я знаю. Зупинивши машину, ти будеш за ярд Тунеї, як сталево жалюзі опустяться, замок із годинним механізмом вимклиться, а рогаця вилатиме про допомогу. Упевнений?» – перепитав Морган. І відглуму в його посмішці Алексу хотілося прибити Френка. Упевнений, і що б ти не казав, це не може переконати мене змінити думку. Кіцун уже ледь-ледь стримався. Може, ти, видихнеш і досі Френку до кінця викласти його план, втрутився Блек. Якщо гадаєш, що розумніший за нього, то чого ж не керуєш нашою командою? Кіцун густо почервонів, люто знизав плечима і відкинувся на стільці. Він похмуро звертував на Блека, а тоді на Моргана. Ну гаразд. Але я кажу вам, це неможливо відрізав він. Ед поглянув на Моргана. Френку, розкажи нам, як ця справа могла б вигоріти. Вчора я дослідив маршрут від агентства до дослідницької станції, пішав Морган. Подорож доволі довга, рівно 103 милі, 70 Автострадою, 20 допоміжною дорогою, 10 ґрунтовим шляхом і останні три приватною дорогою, що веде до дослідницької станції. Я придивився, де б могли ми зупинити автомобіль. Автострада відпадає, допоміжна дорога теж. Там надто жмалий рух. Струшивши попіл з цигарки, він принорожив чорні очі і поглянув на трьох чоловіків навпроти. Десять миль дороги, 4 милі допоміжною дорогою, а тоді вгору гонотовим шляхом. Потім відрізок, що веде до 10-ї автостради. рух тут невеликий, та й більшість машин використовує дорогу повз дослідницьку станцію. Адже там краще покриття і їхати на дві милі менше, ніж фронтовим шляхом. За кілька миль до дослідницької станції є вузьке, наче пляшкове горлошко, місце між двома великими скелями обабіч дороги. Біля скель багато чагарників, непоганий куточок для засідки чи аварії, билетків «Правда, – погодився він, – я сам бував на тій дорозі і мало не розбився. Якщо повернеш надто швидко, то встигнеш і оком зверхнути, як опинишся на вузькому місці. Через велику кількість аварій там навіть знак поставили». Саме так погодився Морган. Отже, уявіть цих хлопці в машині, за такої погоди, в кабіні Дубі сагарячі. Вони їдуть однією дорогою десятки разів, а через спеку і нюнтюгу почуваються вельно кепсько. Доїжджають до вузького місця, повертаючись, вони побачать машину, розтрощену від біля дороги. Посеред шляху лежатиме вся в крові жінка, який добряче перепало. Він нахилився вперед, дивлячись просто на Блека. «Скажи мені таке, що ці двоє робитимуть?» «Рухатимуться вперед і переїдуть через жінку, чи зупиняться, або з'ясувати, чи сильно вона травмувалась. Блеко усміхнувся і глянув на Кіцуна. «Ти чув дурбелику?» – запитав він. «І ідея». «Ну що вони робитимуть?» – перепитав Морган, коли Алекс, засовувшись на стільці, почервонів. «Вони зупиняться», – відповів Блек. «Я гадаю, що один із них вилізе з автомобіля, а інший скористається радіозв'язком, аби викликати допомогу. Це якщо вони настільки поведені на безпеці?» – каже Кітзон. Френк поглянув на Алекса. «А ти що скажеш? Що, на твою думку, вони будуть робити?» Кітзон завагався, а тоді знехотя зниживши плечами мову. Гадаю, я це має слушність. Дірксон вилізе з машини, а Томас лишиться на місці. Дірксон з'ясує, наскільки сильно поранена жінка прибере її з дороги, повернеться до машини, викличе допомогу, а тоді поїде далі, залившивши її біля дороги чекати на швидку. Ага, і я так вважаю, Могик Морган. Тумкою, вжиба він не поцікавився. Той часто обусловлюв ідею, варто того, аби її слухати. Хіба що це стосувалося зламування сейфа чи відмикання хитромудрого замка. Отже, справи у нас такі, продовжив Морган. Один з охоронців на вулиці, інший всередині авто. Тепер скажи мені, ось що, він поглянув просто на Моргана. Чи водій у такій ситуації вимикатиме замок із годинниковим механізмом і опускатиме з талеві жалюзі на вікної Лобовського? Кіцун витягнув хустинку і витрабличе. Мабуть, ні, буркнув він. Морган перевів погляд на Блек, а ти як гадаєш? Звісно ж ні, рішуче відповів відповідь Блек, судячи з того, що розповів Кітсон, якщо вимкнути цей замок, то знадобиться експерт, аби знову його налаштувати. Отже, той типу авто такого не вчинить, бо не вважатиме, що машина в небезпеці. А жаль, він не опустить, бо йому буде цікаво, що робить товариш і чи сильно поранену жінку. Борган кивнув. Добре, це вже щось. Авто зупинилося, але кнопок не натиснули. Він тиснув пальцем на Алекса. «А ти казав, що це неможливо. Заявляв буцімто, це просто балачки і всяка дурня. Що ти скажеш тепер?» Зупинились вони то і що, розлючено гаркнув кітсом. «Зараз я помилився, можеш цим потішитись, але це все одно нічого не змінює». Френк видихнув стелю тонкий стромінь диму. Здавалося, що він дуже задоволений собою. По моєму, я непогано впорався, сказав він. Я зупинив машину і змусив охоронця вийти. А тепер уявіть те пляшкове гору, де ми зупинимо авто. У пабіч дороги густі чарники, за якими можуть сховатися двоє чи троє хлопців. Охоронець, виходить, з машини йде до місця, де лежить жінка. Тільки не кажіть, що в таку спеку ці двоє їхатимуть усі 103 милі з зачиненими вікнами. І що тепер? Зачинятиме водій вікно, коли охоронець, піде чи ні. Підсум завагався, а тоді неохоче похотав головою. Гадай, ні, Дядь, дідько, та я впевнений чи ні. У тій сталевій бляшанці буде достатньо гаряче, навіть якщо він не зачинятиме вікон. Добре, машину ми зупинили неподалік від чагарників, де можуть за виграшки сховатися до боєосіб. Водій крізь лобове скло стежить за діми напарника, а той прямої до жінки. Вони не чекають на підступ. Це ж місце аварій. За останні півроку там розбили шість машин. Я буду в чагарниках між мною і бронєвиком близько 10 футів. Я вийду з машини, коли охоронець хилиться над жінкою, підійду до вікна, водія і тиснемо в обличчя пістолет. Водночас жінка наставить пістолет в обличчя охоронця. Морган протягнув вбрет і загасив цигарку. А тепер скажіть на мені, що ті двоє пташенят робитимуть? Корчитимуть героїв? Цілком можливо тверезо відказав кітсон Томас і Діркс на хороші хлопці. І хай собі будуть хорошими, але ж вони точно не божевільні. Закладаю, що вони здадуться. Запала довга, важка пауза. Нарешті по ціньому в голосі мову. а Що як вони не здадуться? Морган зиркнув на нього, його чорні очі поблискували. Так, воно мільйон баксів, 200 тисяч кожного, якщо вони не здадуться, то їм добряче припадуть. Неможливо забрати такі гроші, не забруднивши рук. Знову запала тиша. «Мені це не подобається Френку, відповідь Джіпо, може це закруто для нас?» Морган, ти вляче махнув рукою. «А ти чого переживаєш? Тебе ж так само там не буде. Матимеш особливу роботу, і за складною вона не виявиться, обіцяю». Кітс нахилився вперед. «А як щодо мене? Я не божевільний, аби мене запротожило заграти через якесь вбивство. Я пас». Морган поглянув на Блека, який сам запалив цигарку. Двох жовтодзьобих я почув, що ти скажеш. Кинувши згаслосяхника в куток, Блек стиснув губи. Закладається, що обидва здадуться. А як ні, то буде трохи кепсько. От і мені так здається, відказав Френк. І владаємо справу в трьох. «Дівчина і ми, Джипо і Тінцон можуть зайнятися фінальною частиною, але тоді їх частка буде меншою. «Ризикуємо ми, тож нами грошовий більше достанеться». «Це чесно, хіба ні, Тінцон тривожно насупився, а думка про те, що йому могли б дати ці 200 тисяч доларів, вже крутилась в його голові». «Що ж, можливо, усе залежить від того, яка буде тепер моя частка, сказав він. «125 тисяч кутку», – сказав Морган. Оскільки Джеп по технічній спеціаліст, йому дістанеться 175 тисяч. Сотню, яку не отримаєте ви, ми зедом розділимо, алексі джеппо перезирнувся. Якщо охоронці виявляться непоступливими, один із нас може загинути, важко, видихаючи, сказав Кіцун. Мені це не подобається. А тепер наші справи були дріб'язковими, що найгірше ми могли на рік загриміти заграти, але новий план це мокруха, можете мене викреслювати. Ага, відказав Джипо, і мене вкреслюєте. Морган хріжо сміхнувся. Гаразд, проголосуємо. Згідно із правилами нашої команди, ми завжди голосуємо у питаннях роботи. Немає потреби голосувати, рідсковий виказав Хідсон. Буде нічия, навіть якщо я тебе підтримую. Відповідно до твоїх правил, якщо в нас нічия, ми не беремося за справу, пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю, сміхнувся Морган, Там все одно проголосуємо, нехай буде все по діловому, і яке б не було рішення, ми пристанемо на нього гаразд, і це не заплечимо. Добре. Добре, навіщо марнувати час? Морган відсунув стілець і підвівся. Його великий жилавий тулок відкидав на стіл чорну тінь. Готуй виборчий бюлетень і джипо. Зі збентеженим виразом на круглому обличчі джипу витягнув блокнот і вирвав з нього сторінку. Тоді кишеньковим ножиком розрізав її на чотири частини і кинув по на стіл. Ось хлопці, розбирайте. Морган м'яко заперечив, чому тільки чотири Джипо. Італієць тупо зеркнув на нього. Завжди чотири хіба ні? Морган усміхнувся. А справа на п'ятьох пам'ятаєш? Дівчина теж має право голосу він підійшов до дверей, прочинив їх і мовло: "Заходь, дівчине, вони хочуть проголосувати щодо справи. Тож мені потрібен твій голос". Глава друга Вона виринула з темряви прибиття, змінисяй во лампи і стала біля моргана, розглядаючи трьох чоловіків, що витріщилися на неї. Дівчина була молода, років десь 23 не більше і трохи вищою за середній ріст. І волосся мідної барви було зачисане до гори. Великі зеленувато-сірі очі не виражали нічого і лишалися байдужими, наче склянка морської води. Рот був великими, густа повними і чуттєвими, а лінія підборіддя з верхньою впертою. На дівчині була криваво-червона шовкова блузка, заправлена в чорну спідницю з запахом. Вигони тіла підкреслювали пишні груди і тонку талію. Округлі стегна переходили в довгі стронки ноги. Моду на таку фігуру ввели італійські кінозірки. Троє чоловіків спіймали, наче риби на гачок. Уся їхня увага була прикута до красуні. Погляд чорних морганових очей блукав від обличчя до обличчя. На його лиці зазміїлась посмішка. Він знав, що дівчина справить враження на чоловіків. І йому було цікаво дізнатися, наскільки великим воно виявиться. Джіпо під праву вузьку кроватку. Його губи розтягнулися в уж смішці огору, в сліпо-білі зуби. Блек щиро вражений підняв брови і склав губи трубочкою в беззвучному захопленому свисті. А Кітсон мав такий вигляд, ніби хтось вдарив його молотком по голові. Він дивився на дівчину, наче змучений бик на Матадора, замить до естокади. Морган сказав, «Це Джинні Гордон. Блек скочив на ноги, повагавшись, якусь мить, Чипа також підвівся, але Кіцон так і сидів, поклавши на стіл стиснути кулаки великі долоні. Шок досі читався в його за погляді. Перелічую справа наліво, вів далі Морган. Ед Блек, він головою бандою, коли мене нема. Джипо Мандіні, наш технічний експерт, і Алекс Кіцун, щоб кермує машиною, коли вона нам потрібна. Зненацька Кіцун скочив на ноги. Мало не перевернувши стола, він не відводив від дівчини погляду і досі стискав кулики. Дівчина худко обвела всіх присутніх поглядом, а тоді витягнула стілець біля Моргана і сіла. Я виклав хлопцям план, сказав Френк. Двоє з них гадають, що це за круто для нас. Згідно з нашими правилами, якщо робота викликає сумніви, ми голосуємо. Тож зараз ми збираємось голосувати. Дівчина насупилась, її обличчя було збентежено. Надто круто для них, повторила вона. Хочеш сказати, двоє з них не прагнуть отримати 200 тисяч доларів? У її холодному голосі звучала недовіра. «Я б так не сказав», – усміхнувся Морган. «Вони хвилюються, що хтось може постраждати». Дівчина поглянула на джипи, тоді перевела погляд зелену сили, хоч і наблика, і зупинилася на кіцині. «Здається, ти казав, що...» «Маєш хорошу команду», – відказала Джинні. Глумий в голосі змусив Кіцуна здригнутися і почервоніти. Саме так я й казав. Морганова посмішка поширшила, але це перша настільки завелика справа з усіх, які ми планували. І двох із нас вона не тішить. Вона і справді велика напружена пруженому Вона вартує мільйон доларів. Ти сказав, що ця команда може впоратись з нею. І я тобі повірила, якщо б не прийшла. А тепер ви голосуйте. Що це за дурня? Троє чоловіків були шоковані. Зневажливо, глумлива нотка в голосі дівчини роздратувала їх. Блек, відомий вмінням грубо поводитись з жінками, сказав Крихітко, ти надто голосна, може, видихни трошки? Дівчина відсунула стілець і підвелася. Її симпатичне личко було сердитим і холодним. Здається, я помилилася адресою, сказала вона Моргану. Проїхали, я передам ідею людям, у яких в жилах крова, а не вода. Не марнуватиму свого часу на розмову з кубкою тюхтіїв. Дівчина розвернулася на каблуках і поперемувала до дверей. Досі, сміхаючись, Морган простягнув їй руку, схопившись за зап'ястя, зупинив дівчину. Розслабся, сказав він. «Це хороші хлопці. Їм лише налаштуватися треба. Джипу найкращий у відкриванні сейфів. Веда нерви так само міцні, як і мої. Кітсон майстерно керує машиною. Просто розслабся. Ти заскочила нас ненацька. Певно, не варто було мені так швидко переходити до справи. Із технічного з боку хлопці вправні. Вони просто бояться, що хтось постраждає». Чи в стояла розглядаючи чоловіків. «Постраждає. Хто ці ідіоти, хто вважають, будь там можна свиснути мільйон доларів, ніхто не постраждавши?» Розуміво запитала вона, не відгріваючи від чоловіків. «Це мільйон доларів, та за такі гроші мені було б по цим балам, що трапиться зі мною чи якимось іншим». Вона скинула Морганом руку і повернулася назад. Поглянула у просто вічі Кіцуну. «Ти боїшся, що на твоїй гарній шкірі лишаться синці коли на коно 200 тисяч доларів. Кіцун зробив необійке зусилля, щоб витримати їй незворожний, насмішкуватий погляд. Цю роботу виконати неможливо, похмуро відказав він. Я знаю, що кажу. Я працював на тих людей, усе може закінчитись вбивством, а я на таке не піду. Гаразд, якщо так вважаєш, дівчина сказала. Ми впораємося і без твоєї допомоги. Якщо не хочеш грошей, то в час забиратись геть. Обличчя Кітсона потемніло, а він різко відсунув стілець. «Ти хоч розумієш, з ким розмовляєш. Кажу, я тобі цю роботу виконати неможливо, це Міраж!» Джині махнула тонкими пальцями на двері. «Міраж – це ти сам. Тікай, тюхтюю, ми впораємося без тебе!» Кітсон повільно звівся на ноги. Видихаючи повітря крізь зламаний ніс, він повільно обійшов стіл і наблизився до дівчини яка, обернувшись на каблуках, тепер стояла до нього обличчям. Троє чоловіків за столом спостерігали. Блек здавався занепокоєним. Він знав, що Кітсон може гніватись дуже бурхливо. понасупився Морган і досі всміхався. «Ні, ти не… Будь-хто зі мною не буде так розмовляти», вигукнув Алек, стоячи напроти дівчини. Вона виглядала неумісною парою. Голова дівчини ледь сягала його плеча. Коли Кітсон стояв проти Джині, здавалося, що він утричі ширший за неї. Вона продовжувала глузливо дивитися на хлопця. «Якщо ти раптом не почув, я повторюю, що сказала». Спокійно мовила вона. «Тікай, Тіхтію, ми впораємося і без тебе». Алекс тихо загарчав і загрозливо підняв руку. «Ну, давай, підійди, і вдар мене», – продовжила дівчина. «Я не боюсь цього». Морган розсміявся. Кітсон опустив руку і відступив назад. Він щось пробурмотів собі підніс і рушив до дверей. «Кітсоне!» – гукнув Морган. «Повернись і сядь! Нам потрібно проголосувати. Якщо підеш зараз, то порвеш із нашою командою назавжди!» Кітсон завагався, тоді повільно розвернувся. Збентежений, похмурий, він повернувся до столу і сів. Морган поглянув на джипу. «Додатковий бюлетень». Джипо витягнув блокнот і відірвав ще один шматок паперу. «Френку, перш ніж ми проголосуємо, я хочу більше знати про цю справу, мову Блек». «Як до неї причетна вона?» І він вказав великим пальцем на Джині. «Близько п'яти місяців назад я намагався придумати, як пограбувати машину», – сказав Морган. «І ніяк не міг вигадати чогось путного. А три дні тому Джині прийшла до мене і принесла весь план. Готовенький, це її ідея». Тому і ділимо прибуток на п'ятьох. Вона опрацювала всі деталі. І я усім задоволений. Її план спрацює. Ед поглянув на дівчину. А звідки ти крихітко запитав він? Як така ідея з'явилася в твоїй гарненькій голівці? Із дешевої пошарпаної сумочки дівчина витягнула цигарки і пачку сірників. Вона спокійно і байдуже поглянула на Блека, запалюючи цигарку. Це не твоя справа, звідки я? Та й взагалі нічия, Я різко відказала Джинні. Ця ідея спала мені на думку, бо я хочу грошей. І якщо вже не то пішло, я не люблю, коли мене називають крихіткою. Тож уникай цього слова. Зрозумів, Блек усміхнувся. Йому подобались жінки із гонором. Гаразд, уникатиму. А чому ти вибрала саме цю команду допомогти тобі привернути таку велику справу? Вона – казали на Джипо. – Через нього. Я тут порозпитувала трохи. Подейкують, бо то він відкриває замки найкраще в районі. А мені потрібен саме такий. А ще я чула, що в тебе чудова витримка. Морган має до організації, а Кіцон найкращий водій на узбережці. Джипо усміхнувся. Він полюбляв похвалу. А дівчина має слушність, подумав він. Я найкращий зламував сейф. Похмурий вирост зійшов із кіциновського обличчя. Тепер молодик видався збентеженим. Він не видривав погляду від волого кільця на стільці, залишеного його склянувною склянкою з віскі. «Подейкують хто?» – запитав Блек. «Це не стосується справи, ми марнуємо час», – відказала дівчина. «Я розпитувала, бо хотіла бути впевнена, що звернулася до правильної команди». Але, здається, однаково помилилась. Якщо це справді так, то спробуй деінде. Ед запалив цигарку, розглядаючи джинні, а ти обрала собі найкращу частину роботи. Якщо на дорозі лежатимеш саме ти, це твоя ідея, звісно. Погляньмо, що ти робитимеш. Ти лежатимеш посеред дороги під тобою пістолет. Коли охорона підійде до тебе, ти тиснеш дулу йому обличчя, так? Вона кивнула. Можуть бути проблеми, зауважив Блек. Є лише два шляхи розміку цієї ситуації. Або охоронець підійме руки і підійде, або він прийме тебе всерйоз і спробує забрати пістолет. Зважаючи за те, що я чув, вона кивнула. Дівчина випустила день через мітри. На кону мільйон доларів. Одна і байдуже відповіла вона. Якщо він потягнеться за пістолетом, я вистрілю. Теджипо витягнув хустинку і витер обличчя. І тоді кінчиком язика доторкнувся губ, тривожно зазеркнувши на Моргана і Кіцуна. Справа серйозно, сказав Френк, І мусимо прийняти і такої хлопці. Якщо вам не до вподоби, завжди можете піти. Блек ретельно вивчав дівчину. Вона не блефує, подумав він, святі угодники, вона міцна, мов, криття. Дівчина б'є охоронця, якщо він почне поручатися. Якщо йому хоч трохи пощастить, то він прочитає це в її очах. Коли вона спрямує на нього пістолет, і коли охоронець не збагне, то не вирухнеться. Якби я був на його місці, обличчям до наставленого пістолета, то навіть дихати перестав, аби випадково не неї порушитись. Гаразд, я просто хочу зрозуміти, куди ми прямуємо. Він потягнувся до цигарки і постукав нею по стільці. «Слухаймо решту плану». Мурган напережлив, похитав головою. «Решти не викладемо, доки не проголосуємо», – сказав він. «Така домовленість. Вона запевняє, що подбала про кожну деталь і дала раду всім проблемам. Те, що я вам зараз говорив, стисла версія. Якщо ми погодимось працювати з нею, то почуємо решту плану. Але якщо відмовимось, то вона може продати її ідеї будь-кому. Це досить чесно, що скажете». Але чи справді вона дала раду всім проблемам, запитав Блек, як на мене, їх дуже багато. Ми зупинили автомобіль і знешкодили водія з охоронцем. Саме це і вдавалося нам неможливим. Судячи з того, що ви розповіли, автомобіль постійно підтримує зв'язок з агентством. Щойно автомобіль зникне з ефіру, почнуться пошуку. Вони знають, де шукати. Більше того, наполювання вирішують не тільки копи, а й армія, тобто сотні людей, літаків і машин. Ім потрібно перевірити всього 93 милі дороги. І також знадобиться кілька хвилин, аби здавати таку відстань. А броньовик виділятиметься на будь-якій дорозі, як черяк на дупі. У нас буде менше 20 хвилин, щоб зникнути з поля зору. Це можна було б зробити, якби ми зупинили броньовик не на такій вузькій ділянці. От тільки територія обабіч дороги в коліно. Треба проїхати 25 миль, щоб дістатися до зручного укриття, оскільки їм про це відомо, вони знатимуть, де шукати. Не уявляю, як ми зможемо зупинити авто і відчинити його, витягнути гроші та ще й забрати до прибуття армії та поліції. Морган знізав плечима. Я також про це думав, він кивнув на дівчину, та вона каже, що подбала про це питання. Блек зеркнув на Джині. Це точно, ти насправді знаєш, як це робити. Так, байдужим голосом відказала вона, це найскладніша частина, але я по неї продбала. Дівчина говорила з такою впевненістю, що навіть кіцом, який цинічно все це слухав, раптом відчув, що така сама робота їй до снахи. Блек розвів руками і стегнув плечима. Гаразд, приймемо твої слова на віру. Але ти і точно щось собі нафантазувала. Досі лишаються дві проблеми. По-перше, якщо ми таки зупинимо машину, як не дати іншим водіям проїхати? Саме коли знешкоджимо охоронців. Дорога не перевантажена, але певний рух все ж таки там є. Можемо отримати неприємний сюрприз. Очі Джині, як і все її обличчя, виражали ніху. Коли дівчина відклілася на спитку стільця, пурпурна сорочка напнулась на повних спокусливих грудях. Це ж просто хіба ні. До десятих автостради ведуть дві дороги. Нам лише потрібно поставити знак об'їзду після того, як пронювик там проїде. Тож іноді водії оберуть іншу дорогу. Що тут складного? Велеко сміхнувся, а й справді. Тепер розумличко, дай ще одну відповідь. Ми маємо броньовик і якось так його сховали. Так як його відлічити? На думку, у на це те, що завдання. Необхідно працювати швидко. Про що б це ти подумала? Дівчина похитала головою. Це вже його морока, сказала вона на джипу. Він же експерт. Я влаштую так, що броневик у нього буде, а от поспішати не доведеться. Він зможе працювати місяць чи навіть два, якщо потрібно. Погляд очей морського кольору, кольору морської хвилі метнувся до італійця. Ти зможеш відчинити автомобіль, якщо місяць без перерви працюватимеш над ним. Джипу почути, потішений почутиме листоща, мерішучий кивлок. «Я зможу влізти навіть на Форт-Докса, якщо матиму розперечення «Так вона і буде», – сказала Джеймів. «Місяць, як мінімум, навіть більше, щось надобиться». «Ну добре, ми вдосталь наговорилися», – перервав дівчину Муран. «Вона справді працювала кожною далі і впевнена, що здатна все владнати. А тепер голосуємо». Вам варто усвідомити, чи ви готові до того, що можете або самі зізнати тілесних ушкоджень, або бути вимушені завдати їх іншим. Я про те, що хтось із нашого боку або з іншого може загинути. Якщо хтось із захоронця загине, на нас можуть повісити вбивство. Щоб не трапилось, навіть якщо ніхто не постраждає і втеча вдасться, нам усім загрожутиме від 10 до 20 років за гратами. На іншій шальці терезив винагорода. Кожен із нас отримає 200 тисяч доларів, а це чималі грошенята. От така ситуація. Голосуємо. Якщо ніхто більше не хоче ставити жодних запитань, він замовкає і поглянув на чоловіків. Щойно ми проголосуємо, одразу переходимо до виконання рішення. Ви всі знаєте правила нашої команди. Хто б не проголосував проти, якщо більшість іншої думки, то він працює з нами або йде назавжди. Квапитись не потрібно. На кону по 200 тисяч доларів. Якщо ми не робимо дурниці, ризикуємо на 20 років загреміти заграти. А якщо не робимо їх цілокупимо, то потрапимо просто. На електричний стілець. Ось такий розклад. Хлопці, вам потрібен час подумати». Спершу він поглянув на Блека. Той сидів розслаблено, зі щирим захопленням дивлячись на дівчину. Тоді Морган перевів погляд на джейпу, який не відривав очі від столу. Обличчя італійця було насупленим, а густі чорні брови зійшлися на переносі. Трешті Блек звернув на Кіцина. Той витрішався на Джинні, різко видихаючи повітря з лаваним носом. «Голосуємо», – сказав Блек, потягнувшись вперед, і він взяв один папірець. Джинні обрала інший. Морган взяв решту аркушів, тоді поклав один перед джипу, а інший перед Кітсоном. Витягнувши кулькову ручку, він щось нашкрябав на своєму бюлетені, згорнув його і поклав на середину столу. Джимлі позичив його ручку, надряпала свою відповідь і також поклала папірець на стіл. Блек уже писав на своєму бюлетені авторучкою з золотим ковпачком. Він помахав пірцем у повітрі, а тоді загорнув його і поклав до двох інших на середину столу. Вже по дві секунди витріщався на свій бюлетень, потім таки надряпав, щось Олівцем загорнув паперець і поклав його до решти. Він знервовано втепився на арку з паперу. Дівчина й троє інших не відривали від нього погляду. Не квапся, з легким глумом сказав Морган. У нас ціла ніч попереду. Тіпсон підвів погляд, зиркнув на їхнього боса, а тоді на дівчину. Вони довго дивилися один на одного, і тоді хлопець зненацька схопив кулькову ручку Моргана, щось надряпав, склав паперець і кинув його до чотирьох інших. Запала тишина. Морган підтягнув усі бюлетені і розгорнув перший. Запала тишина. Морган підтягнув і бюлетені до себе і розгорнув перший. Так. Розгорнув другий. Так. Швидкими моторними пальцями він розгорнув інші три паперці. Так. Так. І так. Морган розгорнувся, а його тонкі вуста вигнулись в хижій посмішці. Отже, беремось за роботу. Я сподівався, що все спрацює саме так. 200 тисяч баксів кожному. Доведеться трошки попідніти, але яка ж винагорода? Кітсон через стіл поглянув на Джині. Вона відповіла на його погляд, трішки нахиливши маленьке підборіддя. Раптом вираз її обличчя пом'якшився, і вона сміхнулася до нього. Розділ другий, глава перша наступного ранку кілька хвилин по восьмій чорний запилючений Buick Сенчурі» пригальмував за кілька ярд від входу в агентство броньованих автомобілів «Веллер». У бабіще, широкої вулиці були припарковані залишені з вечора машини, тож Buick миттю загубився між ними, як ще одне припарковане авто. за кермом сидів Морган. Цей ложений, вкритий плямами капелюх прикривав обличчя до самого носа, а з роту збисала цигарка. Ет Блек» розташувався біля нього. Чоловіки розглядали високу дерев'яну браму агентства. Їм нічого не було видно, крім колючого дроту, натягненої над кожною стулкою, з блискучої мідної ручки дзвоника і великої вивіски, прибитої до воротниці. червоними літерами на білому тлі виділялося оголошення. «Агентство броньованих автомобілів Велінг, ви бажаєте безпеки, у вас вона є». Найкращий і най... найбезпечніший перевізник у світі. А вони про себе висло... вислили високої думки, зауважив Блек, прочитавши вивіску. Ну що ж, на них чекає сюрприз. Або на нас. Глузливо всміхнувся Морган. Здається мені, що справа нам до снаги, відказав Блек. Та дівуля ретельно всього продумала, хіба ні? Ага, Морган витягнув з рота цигарку і витріщився на розжарений кінчик. План хороший, але все залежить від його реалізації. Є кілька слабких ланок. Я хвилююсь за джипо. Дівка просто забуває нам баки, коли каже, що ми матимемо весь час на світі, аби відкрити авто. Це не так. Звісно, трохи часу у нас буде, але небагато. Щойно бронювик почну чукати, напруга зросте, тому чим швидше ми відкриємо сейф, тим безпечніше для нас буде. Джипо доведеться працювати під тиском. А він на таке не мастак. Робота буде досить нервовою, тож джипу може просто позбутися клепки. Це вже ми мусимо стежити, щоб такого не трапилось. Блик кинув тривожний погляд вицвіл готі на Моргана, а я ніяк не перестану думати про справу. І все очевиднішим видається, що охоронці і водія таки доведеться вбити. Якщо не зробимо цього, вони можуть надати наші описи, і це нас видасть. Морган знизав плечима. «Так знаю, але ти їй трохи не потягай про це, хлопці, так доволі налякані». Блек поглянув на нього. «А ось вона ні, це точно? Хто вона, Френко?» Морган знову знав плечі, Мо Я не знаю, вона точно не знає, що містечка заклидаюсь, вона вже працювала з іншою бандою». «І я так думаю, Блек зеркнув на наручний годинник, знаєш що? Я не вірю, Путін, то вона сама придумала цей план». Не вірю, щоб така шмаркачка змогла продумати відповіді на всі питання, як вона стверджує. Я нітрохи трохи не здивуюся, якщо попередня банда Джині вже мала на меті цю роботу. А потім вони або перепудились, або ще тільки планують взятися за справу, тож дівка вирішила приплюнути колишніх спільників. Може, їй просто не влаштовувала запропонована частка, треба стежити за неї Френку. Кепсько буде, якщо інша банда піде на справу одночасно з нами. А, Морган роздратовано насунув капелюки, потилицю й насупився. Я думав про це все, але варто ризикнути. Раніше, наступної п'ятниці, все одно не впораємося. Потрібно багато всього підготувати. Котра година, ровно пів на дев'яту. Зараз має прибути автобус. Так. Вони поглянули на автобусну зупинку, де скупчилися в очікуванні групки людей. Адже іні сексуальна штучка, правда, мов блек, дивлячись крізь лобове скло. У неї фігури як американські гірки. Морган заципенів, тоді вп'явся чорними очима в блекове обличчя. Оскільки ти про це договорив, то дозволь дещо сказати. Його голос звучав ризко, дай дівчині спокій. Нема чого дурне клеїти, вона пройде з нами кілька тижнів, а може й більше. Не варто ускладнювати ситуацію. Я не хочу, щоб хтось із нас задивлявся на неї жодних заличань. Домовляємось так на початку і будемо триматися цього берега і надалі. Ед підняв брові. На його привабливому обличчі з'явився цинічний вираз. Хочеш прибрегти її для себе, Френку? Морган похтав головою. Ні, кажу я тобі, справа із справою. Робота надто важлива, а нагорода надто висока, щоб сваритися через жінок. Тому жодних залицян не буде, зрозуміло, якщо хтось спробує чіплятися до неї, то матиме купу неприємностей. Блек перетнувся поглядом з холодними, змійними очима і знервовано усміхнувся. А з Кіцуном ти вже говорив? За ним треба наглядати. Вчора він витріщався на неї, як поранений бик. «За вами всіма наглядати треба», – відрізав Морган. «Ви вже потакошній святі». Іскра гніву сполагнула в блеких очах. Френку, а ти свій нім сьогодні полірував? Морган хотів було щось гаркнути, але змовк, коли побачив автобус, що повертав за рік. Ось він тримає очі розплющеними. Чоловіки нахилились вперед, вдивляючись у лобове скло, автор загальмував на зупинці. З нього вийшло двоє чоловіків. Один низенький кістлявий, інший сягав шести футів за вишки. мав широкі плечі і стрункий тулук, ходив рівно, наче який лоб прокоптнув. На ньому була форма агентства бронюваних автомобілів велів сорочки і слакси, на голові картуси з блискучою кокардою. Чор... Чоловіки-черевики відполіровані так, що вони скидалися на лакову шкіру, як і ремінь для пістолета з хобурою. Чоловік ішов швидким, пружинистим кроком усі рухи видавали в нього тренуваного атлету. Чоловіки-білику спостерігали, як Дараван потягнув за мідну ручку дзвоник по огородах. Він запитав Блек, ага, Морган з навецьким поглянув на чоловіка біля ворот, і побачено стри... стрибував його. Єрксон. Томас приїде іншим автобусом, з другого боку, а цей тип може виявити ще тою скобкою в дупі, зауважив Блек. Також не... такому теж не сподобався вигляд охоронця. Він буде швидким, як змія і сміливим. Поглянь на його підборіддя. Єрксон повернувся і байдуже зеркнув у напрямку припаркованого б'юйка, не помічаючи його. Чоловікові було 25 чи 26 років. Красувчиком його назвати, язик не повертався. Проте Морган швидко прочитав на сміливому обличчі силу та твердий характер. Джені доведеться його вбити, сказав Влек, і враз відчував плями під пахлами. Вона вже бачила його. Так учора. Він її не злякав. Сказала, що впорається. Брама відчинилась, і Дірксон зник із поля зору. Творотні ці незайно зачинились позаду нього. Швидкий, впертий, сміливий чолов'яга, розсудливо мовив ед. Гадаю, Кітсон мав рацію. Френку, цей хлопець не захоче мирно розійтися. Доведеться його перешити. Це буде твоєю роботою, не можна лишати його джинні. Певно, Дірксон виявиться надто швидким для неї, сказав Морган, не дивлячись на спільника. А я подбаю про водія. Ти з гвинтівкою ховатимуться за чагарниками. Щойно він залишить автомобіль, тримає його на прицілі. Якщо дівчина не впорається, вбити його доведеться тобі зрозумів. Блек відчув, як у нього пересохло в горлі, але кивнув. Звісно, я подбаю про нього. Підходить другий автобус, сказав Морган, а з ним і мій клієнт. Томас, водій, виявився високим, струнким чоловіком і з довгастим обличчям. Прироко розставленими холодними очима, випуклим підборіддям і тонкими стиснутими губами. Він виглядав бездоганно, як Дірксон, і тримався так само рівно. Проте був трішки старішим, від 30 до 33 років. Упевненість, якою він рухався, вразила Моргана. Керівник банди примружив зміянні очі і зморжився вниз. А ось і другий згидуємо він. Вони справді обрали двох найкращих хлопців для охорони свого автомобіля, правда ж? І вони обидва віщують неприємності. Що ж, доведеться вбити цього красення, бо так просто він не здасться. Я не жартую. Блек зняв капелюх і витер чоло. Його серце нерівно гупало. Якщо припустимося помилки Френку, то скочимо на слизьке. На кону мільярд доларів, нагадав Морган. Я тобі так скажу. Мені 42 роки. 15 із них я провів за гратами, а інші роки були не кращені за в'язницю. Так от, єдине, що вважать у цьому клятому житті – це гроші. Без грошей ти – ніщо. А з грошима хтось. Ось так просто. 200 тисяч доларів у кишені обіцяють, що я буду жити. А без них можна вважати себе мерцем хіба ж ні. На ніхто, навіть найрозумніший, найсильніший охоронець не стане міжною і такою кількістю грошей. Якщо провалимося, то потрапимо до в'язниці. Це факт. І я його не заперечую. А чи бачиш ти, що ми в халепі просто зараз усі ми? Кого переймає, що хтось із нас помре? Кого переймає, що хтось із нас виживе? Кого ми взагалі цікавимо? Але якщо кожен матиме по 200 тисяч баксів, то це вже буде зовсім інша пісня. Ураз ми всі відчуємо себе людьми, а саме людиною я й маю намір стати. Ти ж не хочеш стати людиною, правда? Блек натягнув капельох. Ну так, але ти знаєш, що я думаю. Кіцуни Джипу прийняли рішення під тиском дівчини. Гадаю, ті двоє не хотіли, щоб Жині вважала буцімто вони надто боєгузливі для такої роботи. Саме тому вони й проголосували за. Якщо вже проголосували, то чому хвилюватись? запитав Морган. Тепер їм доведеться брати участь у цій справі. Якщо їм вистачить духу, мусить вистачити. Сподіваюсь ти, маєш слушність, відказав Блек і кивнув. Якщо ці двоє. Якщо ми здобудемо броньовик, сказав Френк, повільно і чітко, і в кожному його слові відчувала загроза, то відчинимо його з цими двома чи без них. «Ти ж не думаєш, що я відступлюся, коли вже зайду так далеко?» Ед кивнув. «Гаразд, є ще дещо. Нам потрібно забрати не менше двох тисяч доларів для фінансування операції. Минулої ночі ми цього не обговорювали. То звідки дістанемо гроші?» «Доведеться піти на справу», – відповів Морган. «На дрібненьку також щоб не створити для нас клопотів. Я вже обдумую це питання». Оскільки попереду велика робота, треба стежити, аби копи не сіли нам на хвіст. Блек втягнув цигарковий дим. Як щодо автозаправки на 10-й автостраді, є що ліворуч, якщо їхати з Дівкаса. Можливо, сказав Натаморхан, там справді можна роздобути 2000 доларів, але б ліпше обрав щось спокійніше, не на автостраді. Подумаю про нічне кафе на Медок Стріт. Після театру там завжди купа народу, а відвідувачі з грошенятами. Якщо пощастить, візьмі... візьмемо значно більше, ніж 2 тисячі доларів. Організуємо звичайне збройне пограбування. Я вже над цим працюю, скривився. Френку, можуть бути копи. Я не люблю такі справи. Ніколи не вгадаю, що раптом хтось не вирішить покорщу тих села героя. Це буде гарним тренуванням з похмурою усмішкою відказав Морган. Ми точно знаємо, що о корониці водії поводяться як герої. Потрібно ж звикати. Що поталанить, загребимо в кафе три тисячі. Крім того, візьмемо з собою дівчину. Я хочу знати, напевно, що її нерви такі ж міцні, як вона намагається показати. Хто ще піде з нами? кітсон керуватиме машиною. Ми з тобою розмахатиме пістолетами, а дівчина збиратиме грошво. Джиппо знову відлежуватиметься, гумливо поцікавився Блек. От і завжди береш Джипо закпине. На таких справах він нам не потрібен. Він технічний спеціаліст, але до таких забавок він не мастак. І ти сам це добре знаєш. Дипо зламає самого броньовика. Ніхто інший в нашій команді не здатний на таке, тому ми мидемо його для справи. Берегтимемо його для справи і тільки для неї уторопав, так, звісно. Треба й самому якось навчитись бути технічним спеціалістом. Ед знизав плечима. Де візьмемо фургон? Неподалік від Марлоу є одна точка, де їх продають. Щойно, розбудемо гроші, відтежу туди і кіцу нас дівчину. Вони скажуть, що вирушають у медовий місяць. Блек усміхнувся. Тільки стеж, аби кіцо не повірив у цю баєчку. Може годі вже, гаркнув Морган, у нас клопоту і без сорок чер... сварок через дівчину вистачить. Кажу тобі ще раз і вже в останній, жодних залицян. Кіцун наймолодший з нас чотирьох. Саме він гратиме роль чоловіка, але це нічого не означає. Якщо він вважатиме інакше, я з ним поговорю. А як щодо кралі, запитав Блек, ти вже проінструктував її про правила сексуального життя? Морган видихнув і повільно й глибоко. «Я перечував це тихо, але розгнівано сказав він, що я не побачив Джині. Тоба збагнув, що ви троє бовдурі спробуєте простягнути до неї лапи. Я попередив її, якщо почне пускати бісики, і вилетить із гри. Його густа скривилися у жорстокій посмішці. Тебе б здивувала її реакція. Тож не літай деревно в хмарах. Цю крихітку цікавить єдина річ у житті. І точно не секс. Це гроші». Не дуріть себе, ні в тебе, ні в Джипо, ні в Кіцона Немає з неї жодних перспектив. Гроші для неї усе. Якщо Кіцон спробує загравати до неї, то спіймає облизня. Це і стосується і тебе, і Джипо, тож налаштуйся правильно. Вона каже, жодних залицянь. І я кажу, жодних залицянь, а отже залицянь дійсно не буде. Уторопав, Блек розсміявся. Звісно, я вже зарубав на носі, що жодних заоцянь не буде. Тонкі холодні пальці Моргана стиснули блекове зап'ястя. Вражений ето обернувся і зустрівся з поглядом меритливих чорних очей.